Я здогадувався, що цю, з дозволу сказати інформацію, начальник політвідділу отримав від того ж таки Реухова. Реухов, власне, і не збирався цього приховувати. Він тримався бундючно і якось мені кинув. Тобі недовго тут працювати, згадаєш моє слово. Я і справді купував вугілля просто на шахті. В цьому був елемент незаконності, бо ніхто ніяких накладних не оформляв. Мені засипали кузов Студебекара вугіллям, я платив гроші і вирушав додому. Але ж вугілля продавалося співробітникам за ту ж саму ціну, за яку його куплено. Отож, я не сумнівався, що викликані в цій справі скажуть правду. Так воно, власне, і було. На третій день перевірки голова комісії запросив мене до мого ж таки кабінету, де він тепер почувався господарем. Це була людина пряма і безхитрісна, із таких же інвалідів війни, як я сам. Чим ти не догодив начальству? запитав майор, подаючи мені акт розслідування В політвідділі на тебе мають великий зуб В акті було сказано, що факти спекуляції вугіллям не підтвердились Вугілля продавалося за державною ціною То був час, коли вище командування розпочало масову демобілізацію офіцерів котрих із якихось причин не можна було використати в кадровій армії я обіймав посаду підполковника. Мені було лише 25 років, отже, можливості для зростання в мене були. А фронтова інвалідність для політпрацівника – невелика вада, та ще й у мирний час. По суті, я стояв на тій межі, з якої можна було вирушати і до кадрової армії, і в запас. Все тут залежало від волі начальства та моєї власної. Чого жадав я сам? Якщо бути щирим, то я просто боявся демобілізації. Сім'я разом зі мною налічувала чотири особи. Теща Надія Клементіївна таки встигла продати хату і переїхала жити до нас. Ірина, як я розумів, працювати не поспішала, отже сім'я перебувала на моєму утриманні. І якби не оті небесні ткачі, що вже бачили моє майбутнє, я таки не наважився б покинути армію. Закінчив би політичну академію, дослужився б, мабуть, до полковника. Але не вище. Не той був у мене характер, щоб успішно просуватися службовою драбиною. Так чи так, але невдовзі мене викликали на військову медичну комісію. Цього разу члени комісії поставилися до мене дуже прискіпливо, бо навіть помітили, що я сліпий на одне око. Є сміх і гріх. Пройшовши війну і ставши інвалідом, дістати підтвердження, що ти взагалі не повинен був потрапити до окопів. Отож, мене вельма швидко демобілізовано. Особову справу мені видали на руки. Політвідділ нічого недоброго в характеристиці на мене не написав, лише вельми детально був описаний характер моєї інвалідності. Часом, коли мінялося атмосферне тиснення і мені робилося дуже зле, я зашнуровувався у спеціально виготовлений корсет. У Новочеркаську ніхто, окрім Реухова та моєї дружини, його не бачив. А в характеристиці про це говорилося доволі розлого. Отже, цілком ясно то хотів моєї демобілізації. Нині, через багато років, я з вдячністю думаю про цей поворот моєї долі. Але ця вдячність не поширюється на людей на кшталт Реохова чи начальника політвідділу. Я вдячний таємничим силам, що вели мене через усе моє життя. Вони знали, що мені належить зробити, знали набагато краще від мене. Байдуже, як ми називаємо ці сили, важливо те, що ми нарешті почали визнавати їхнє існування. Я попросив, аби документи мені виписали на Київ. У політвідділі з цим легко погодилися. І сім'я почала збиратися в дорогу. Новобранець літератури Перші кроки Намагаюся зрозуміти, чому було так важко працювати над попередньою частиною. Мені здається, вона вийшла сірою, як сірим було моє військове життя. А чи може воно бути іншим? Романтика війни і солдат не приваблює доти, доки ти цього не впізнав. А насправді військове життя завжди схоже на уніформу, бо воно також уніформоване. Регламентоване різними статутами, вийти за межі яких військова людина не має права. Саме ота уніформованість і робить його сірим. Сім років мого військового і воєнного життя були роками мого визрівання та зможніння. Майже повних сім років. Рівно стільки, скільки я потім проведу в Брежнівському концтаборі. Щастить мені на седмиці. Пригадуючи наш від'їзд від Новочеркаська, дивуюся, як швидко мене списали в запас, адже під час жнив я ще не думав, що моя військова кар'єра вірветься десь за місяць.